Розділ 50 Петроній вирушив додому. Нерон же з Тегеліном перейшли до атрію попеї, де чекали на них люди, з якими префект щойно розмовляв. Це були два равини із затибря, вбрані в довгі парадні шати, з митрами на головах, молодий писар їхній помічник, а також Хілон. Побачивши імператора, священники зблідли і, підніше складені долоні на рівень плечей, схилили на них голови. «Вітаємо монарха монархів і царя царів», – мовив старший із них. «Вітаємо володаря землі, покровителя обраного народу і імператора, лева між людьми, чиє правління є, мов сонячне світло і, мов кедр ліванський, мов джерело, пальма і, мов бальзам єрихонський». «А Богом ви не називаєте мене?» – запитав імператор. Священники зблідли ще дужче. Старший заговорив знову. «Слова твої повелителю солодкі, мов грону виноградної лози, і наче стигли інжир, бо Єгова наповнив добротою серце твоє. Але попередник батька твого, імператор Гай, був жорстокою людиною. Одначе посли наші не називали його богом, воліючи померти, ніж порушити закон. І Калігола зволів кинути їх левом? Ні, повелителю. Імператор Гай убоявся гніву Йогови. І обидва підвели голови, бо ім'я Йогови додало йому дваги. Покладаючись на силу його, сміливіше вже дивилися у вічне Нерону. «Ви звинувачуєте християн у спаленні Риму?» – запитав імператор. «Ми, повелителю, звинувачуємо їх лише в тому, що вони вороги закону, вороги роду людського, вороги Риму і твої, та що вже давно погрожували місту і світу вогнем. Решту, скаже тобі цей чоловік, чиї вуста не осквернить лжа» бо в жилах його матері тече кров обраного народу. Нерон звернувся до Хілона. «Хто ти?» «Твій прихильник, Озірісе, і при цьому бідний стоїк». «Ненавиджу стоїків», – сказав Нерон, – «ненавиджу тразею, музонія та корнута, мені відразливі їхні промови, їхнє призирство до мистецтва, їхня добровільна бідність і неохайність». «Повелителю, твій наставник має тисячу столів лимонного дерева. Побажай тільки і матиму їх чи більше. Я стоїк за потребою. Прикрасю променистий з Мінком і Строянд і постав перед ним глек вина, і він так співатиме віршії Анакреонта, що заглушить усіх епікурейців». Нерону припав до смаку епітет променистий, і він сказав, усміхнувшись, ти мені подобаєшся Цей чоловік вартий стільки золота Стільки важить сам Вигукнув Тегелін Хілон же відповів Додай до моєї ваги, пане Свою щедрість А то вітер звіє моє рам'я Воістину Не переважив би Вітелія Зазначив імператор Еу, срібнолукий Мій дотепний свинцевий Бачу, що твій закон не забороняє тобі називати мене Богом. О, безсмертний, мій закон у тобі. Християни глумилися з цього закону, тому я їх зненавидів. Що ти знаєш про християн? Чи дозволиш мені заплакати, Божественний? Ні, сказав Нерон, це нудно. І ти тричі маєш рацію, бо очі, що бачили тебе... «Мусять рази назавжди висохнути від сліз. Повелителю, захисти мене від моїх ворогів. Говори про християн», – сказала Попея з відтінком роздратованості. «Буде, як ти накажеш, Ізідо», – відповів Хілон. «З молодих літ присвятив я себе філософії та пошукам істини. Шукав її в давних божественних мудреців і в Афінській академії» і в Олександрійському храмі Серапіса. Почувши про християн, гадав, що це якась нова школа, в якій зможу знайти кілька зерен істини, і познайомився з ними на моє нещастя. Першим християнином, з яким звела мене доля, був Главк, лікар із Неаполіса. Від нього й дізнався з часом, що вони вшановують такого собі Христоса, який обіцяв їм винищити всіх людей, а також зруйнувати всі міста на землі. Їх же залишити, якщо допоможуть йому в знищенні нащадків Девкаліона. Ось чому, повелителю, ненавидять вони людей. Тому й отруюють джерела, тому на зібраннях своїх проклинають Рим і храми, в яких ушановуються наші боги. Христоса було розіп'ято. Але він пообіцяв їм, що коли Рим буде знищено вогнем, він вдруге прийде у світ і передасть їм владу над землею. «Тепер народ зрозуміє, чому було спалено Рим», – перебив його Тегелін. «Багато хто вже розуміє, пане», – відповів Хілон. «Бо ходжу по садах, по Марсовому полю, та повчаю. Та якщо ви мене захочете вислухати до кінця, – Зрозумієте, які маю до помсти підстави Лікар Главк не виявляв мені спочатку Що їхнє вчення велить ненавидіти людей Навпаки, він говорив мені, що Христос – це добре божество І що під ґрунтям його вчення є любов Вразливе моє серце не могло чинити опору таким істинам Тож я полюбив Главка і повірив йому Ділився з ним кожним шматком хліба Кожною копійкою і знаєш, повелителю, чим він мені відплатив? По дорозі з Неаполіса до Риму штрикнув мене ножем, а дружину мою, прекрасну та юну Береніку, продав роботоргівцям. Якби Софокл знав мою історію, то що я верзу? Мене ж послухає хто сліпший за Софокла. «Бідолашний чоловік», – сказала Попея. «Хто вздрів лика Фродіти, бідолашний пані». «Я ж бачу її в цю мить». Але тоді я шукав розради у філософії. Прибувши до Риму, я постарався потрапити до християнських старішин, аби по справедливості покарати главка. Гадав, що змусять його віддати мені дружину. Познайомився з їхнім первосвященником і ще з іншим на ім'я Павло, що був тут ув'язнений, але потім його звільнили, Познайомився з сином Заведея, з Ліном, Клітом і багатьма іншими. Я знаю, де вони жили до пожежі, я знаю, де збираються, і можу вказати одне підземелля у Ватиканському пагорбі та один цвинтар за Номананською брамою, на якому справляють свої нечистиві обряди. Бачив там апостола Петра, бачив Главка, як той вбивав дітей, аби апостолу було чим кропити голови присутніх. Бачив лігію, вихованку помпонії Грицини, яка хвалилася, що вона хоч і не могла принести дитячої крові, приносить в дар одначе смерть дитини, бо зурочила малу Августу, дочку твою, о, Сірісе, і твою, о, Ізідо. «Чуєш, імператоре?» – мовила Попея. «Чи це можливо?» – вигукнув Нерон. «Свої кривди я міг би простити, – вів далі Хілон, – але ж, почувши про ваші, хотів заколоти її ножем. На жаль, мені завадив благородний Вініцій, який кохає її». «Вініцій? Так вона ж от нього втекла». «Вона втекла, але він її шукав, поза як не міг без неї жити. За невелику винагороду я допомагав йому її шукати». І це я вказав йому будинок, у якому вона, серед християн, мешкала на Затибрі. Вирушили ми туди з ним, а з нами і твій борець Кротон, якого шляхетний війніцій найняв для безпеки. Але Урс, раб Лігії, задушив Кротона. Чоловік той має страшну силу повелителю, що бикові скрутить голову так легко, як інший скрутить на стеблині маківку. Авл і Помпонія любили його за це. «Присягаюся Геркулесом», – сказав Нерон. «Смертний, що задушив Кротона, гідний статуї на форумі. Але ти або помиляєшся, або брешеш, старий, бо Кротона заколов Вініцій». Отак От люди оббріхують боїв. «О, повелителю, я сам бачив, як ребра Кротона ламались у руках Урса, що потім повалив і Вініція» вбив би його якби не лігія. Веніці довго хворів, але вони його доглядали, сподіваючись, що з любові стане християнином. І він став християнином. Хто веніці? Так. А може й Петроній? Запитав покваплувати Гелін. Хілон почав крутитися, потирати руки і сказав: "Дивуюся твоїй проникливості, пане. О, можливо, ще як можливо." «А, тепер мені зрозуміло, чому так захищав християн!» Але Нерон розреготався ха, -ха, ха Петроній християнин! Петроній ворог життя й насолоди! Не будьте дурнями і не намагайтеся, щоб я в це повірив, а то я готовий нічому не повірити!» Але шляхетний Веніцій усе-таки став християнином повелителю. «Присягаюся тим сяйвом, яке йде від тебе, що кажу правду» і що для мене нічого немає більш мерзотного, ніж брехня. Помпонія – християнка, малий Авл – християнин, також елігія і Вініцій. Служив я йому вірно, він же в нагороду звелів на вимогу лікаря-главка відшмагати мене, хоч я й старий, а був іще й хворим і голодним. І присягнувся гадесом, що пригадаю це йому. О, повелителю, Помстись їм за мої кривди. А я вам видам апостола Петра, і Ліна, і Кліта, і Главка, і Криспа, найголовніших. І Лігію, і Урса. Вкажу вам їх сотні, тисячі. Вкажу молитовні будинки, цвинтарі. Всі ваші в'язниці не вмістять їх. Без мене вам їх не знайти. До в бідах моїх шукав розради тільки у філософії. Нехай тепер знайду в милостях, які на мене пролються. Старий я, а не зазнав життя. Відпочити хочу. Хочеш бути стоїком перед повною мискою? Сказав Нерон. Хто робить послугу тобі, тим самим наповнює її. Ти не помиляєшся, філософе. Але Попея не забувала про своїх ворогів. Потяг її довініця Вініця був і справді радше хвилинною примхою, що виникла під впливом заздрості, гніву та враженого самолюбства. Одначе байдужість молодого Патриція боляче зачепила її і залишила в серці глибоку образу. Вже те, що він посмів отдати перевагу іншій над нею, здавалося їй провиною, яка вимагала помсти. Щодо Лігії, зненавиділа її з першої хвилини, коли занепокоїла її краса цієї північної лілії. Петроній, що говорив про стег стегна дівчини, міг переконати, в чому завгодно імператора, але тільки не августу. Попея з одного погляду зрозуміла, що в усьому Римі лише Лігія може з нею сперечатися і навіть її перевершити і відтоді заприсяглася її знищити. «Повелителю, – сказала, – помстися за наше дитя!» Покваптеся, вигукнув Хілон, – Покваптеся інакше Вініцій сховає її. Я вкажу будинок, до якого вони повернулися після пожежі. Я дам тобі десятеро людей, і йди зараз же, – сказав Тегелін. «Пане, ти ж не бачив Кротона в руках Урса!» Якщо даси 50, п'ятдесят, покажу тільки здалеку будинок. Але якщо ви не ув'язните і Вініція, пропав я. Теглін поглянув на Нерона. Чи не було б добре, обожествений, якби впоратися заразом із дядьком і з племінником? Нерон подумав хвилинку і відповів. Ні, не тепер. Люди не повірять, якщо їх будуть переконувати, що Петроній, Вініція або Помпонія-Грецина підпалили Рим. У них були занадто гарні будинки. Нині потрібні інші жертви. До цих черга надійде пізніше. – Так дай же мені повелителю солдатів, аби мене охороняли, – сказав Хілон. – Тигелін подбає про це. – Поживеш тим часом у мене, – сказав префект. Радість відбилася на лиці Хілона. «Видам всіх! Тільки покваптеся, покваптеся! вигукував охриплим голосом. Розділ 51 Вийшовши від імператора, Петроній наказав нести себе додому в Карини. Його будинок оточений з трьох боків садом, а спереду відокремлений невеликою площею Циціліїв – не постраждав от пожежі. З цього приводу інші августіяни, які втратили будинки, а з ними і багатство та твори мистецтва, назвали Петронія щасливцем. Зрештою говорили про нього давно, що він первородний син фортуни, і все міцніша дружба, останньою часом яку відзначав його імператор, здавалося, підтверджувала слушність цієї думки. Але тепер цей первородний син Фортуни міг розмірковувати хіба що про непостійність своєї матіньки, а радше про її подібність до Хроноса, який пожирає власних дітей. «Якби мій дім згорів, – говорив він собі, – а з ним разом і мої геми, мій труський посуд і олександрійське скло, мідь коринська, то, може, Нерон справді забув би про образу, – присягаюся по луксам, – Подумати тільки, що від мене лише залежало, чи бути мені зараз префектом претуріанців, оголосив би Тегеліна Палієм, яким він, зрештою, є, вдягнув би його в скорботну туніку, видав би народові і захистив би християн і відбудував би Рим. Хто знає, чи порядним людям не стало б житися краще, мусив би це зробити хоча б заради венеція А якби треба було? занадто багато працювати. Поступився посадою префекта, і Нерон би навіть не намагався чинити опір. Нехай би потім Вініція охрестив усіх преторіанців і само навіть імператора. Чим би це мені могло зашкодити? Нерон побожний, Нерон доброчесний і милосердний. Хм, смішне було б видовище. І його безторботність була така велика, що він почав сміхатися. Та через мить думки звернули його на інше. Здавалося йому, що він в анції, і Павло Старса йому говорить, «Називаєте нас ворогами життя? Та скажи мені, Петронію, коли б імператор був християнином, і чинив би згідно з нашим вченням, чи життя ваше не було б певнішим і безпечнішим?» І, згадавши ці слова, мовив собі далі, Присягаюся кастором, скільки тут християн переб'ють, стільки Павло знайде нових, бо якщо світ не може стояти на підлості, значить його правда. Але хто знає, чи не може, адже стоїть. Я сам, хоч і навчився багато чому, все ж не навчився, як бути великим негідником, і тому доведеться собі розітнути вени». Але ж на цьому мусило б і скінчитись. А коли б навіть не скінчилося так, то скінчилося б інакше. Шкода мені, Евніке, та моєї чаші Моринської, Та Евніка є вільною, а чаша піде за мною. А генобарбу не дістанеться вона ні в якому разі. Шкода мені також веніція. Зрештою, хоча останнім часом я сумував менше, ніж раніше, але я готовий. «На світі є прекрасні речі, та люди здебільшого такі мізерні, що за життям не варто жалкувати. Хто вмів жити, той мусить вміти і вмерти. Хоча я належав до Огустіанів, був людиною більш вільною, ніж вони там припускають. Тут здвигнув плечима. Вони там, напевно, думають, що в цю мить у мене држать коліна, і страх здіймає мені волосся на голові» а я, повернувшись додому, прийму ванну із фіалкової води, а потім золотоволоса моя сама намастить мене, і після трапези накажемо співати нам гімн Аполлону, складений антемії. Сам колись я казав, про смерть не варто думати, бо вона без нашої допомоги про нас думає. Було б наче річ у гідною подиву, коли б насправді існували якісь єлисейські поля, і на них тіні. Евніка прийшла без часом до мене, І ми б разом блукали по луках, Порослих асфоделіями. Знайшов би там товариство, Ліпше, ніж тут. Що за блазні? Що за штукарі? Що за збіговисько конікчем, Без смаку і без лоску? Десять арбітрів елегантності Не переробили б цих Тримальхіонів на пристойних людей присягаюся Персифоною, маю їх доволі. І помітив здивовано, вже щось відокремлює його від цих людей, адже добре знав їх і раніше, і розумів, чого вони варті. Одначе ж видалися йому тепер якимись чужішими і достойнішими зневаги, ніж зазвичай. Дійсно, мав їх доволі» але потім почав розмірковувати над своїм становищем. Завдяки своїй проникливості зрозумів, що загибель зараз йому не загрожує. Нерон же скористався слушною хвилиною, щоби промовити кілька гарних піднесених слів про дружбу, прощення і певною мірою зв'язав себе ними. Змушений буде шукати привід, а поки його знайде, може спливти багато часу. Спершу він влаштує забаву з християнами, мовив собі Петроні, і лише потім подумає про мене. А коли так, то не варто цим турбуватися та змінювати спосіб життя. Ближча небезпека загрожує Вініцію. І тепер думав вже тільки про Вініція, якого вирішив рятувати. Раби прудко йшли з ношами серед руїн, попелищ і коминьок якими ще були заповнені Карини, Та Петроній наказав їм бігти, щоб якомога швидше опинитися вдома. Вініцій, чий дім згорів, мешкав у нього, і, на щастя, не був відсутнім. — Бачив сьогодні Лігію? — зразу запитав його Петроній. — Одне й тільки що повернувся. — Слухай, що тобі скажу, і не витрачай часу на запитання. Вирішено сьогодні в імператора звалити на християн провину за спалення Риму. Загрожують їм переслідування і муки. Початися все може будь-якої хвилини. Бери лігію і тікайте негайно, хоча б за Альпи чи до Африки, і поквапся, бо з палатину ближче до Затибря, ніж звідси». Вініцій був натурою занадто солдатом, аби витрачати час на зайве розпитування – Слухав із нахмуреними бровами, із виглядом зосередженим і суворим, але без страху. Мабуть, першим відчуттям, яке прокидалося в ньому перед лицем небезпеки, було бажання боротись і захищатись. «Іду», – сказав. «Слово ще. Захопи гаманець із золотом, візьми зброю і кілька твоїх друзів, християн. В разі потреби відбий». Вініцій вже був в дверях Атрію. Прийшли мені вісточку з рабом!» – крикнув йому вслід Петроній. І, залишившись сам, почав походжати вздовж колон, які прикрашали Атрій, розмірковуючи над тим, що станеться. Знав, що Лігія та Лін повернулися після пожежі до колишнього будинку, що як більша частина Затибря вцілів, і це була обставина несприятлива, Інакше було б нелегко їх відшукати серед натовпів. Сподівався все-таки, що і так ніхто на палатині не знає, де вони мешкають, і що в будь-якому разі Вініцій випередить преторіанців. Спало йому також на думку, що Тегелін, бажаючи виловити одним махом на найбільшу кількість християн, мусить розтягти сіть на увесь Рим, тобто поділити претуріанців на малі загони. Якщо прийшли за ними не більше десяти людей, думав, то сам лігійський велетень поламає їм кістки. А тим паче, коли на допомогу йому прийде Вініцій. І думка про це збадьорила його. Щоправда, вчинити збройний опір преторіанцям було майже те саме, що розпочати війну з імператором. Петроній знав також, якщо Вініцій вникне помсти Нерона, то розплата може впасти на нього але це його зовсім не Нато Навпаки, думка про те, що він порушить плани Нерона і Тегеліна, розвеселила його. Вирішив не жалкувати на це ні грошей, ні людей. Павло Старса навернув іще ванці більшістю горобів, отож міг бути певним, що для захисту християнки може розраховувати на їхню готовність і відданість. Прихід Євніки перервав його роздуми. Коли побачив її, турботи й тривоги його щезли без сліду. Забув про імператора, про немилість, в яку потрапив, про знікчемнілих августіанів, про переслідування, про загрожування християнам, про Вініція і Лігію, і дивився тільки на неї очима естета, захопленого дивовижними формами, і коханця, для якого ці форми дихають любов'ю. Вона, одягнена в прозорі фіолетові шати, що називалася Коавестіс, крізь які проглядало її рожеве тіло, була дійсно прекрасна, як богиня. Відчуваючи, що він од в захваті і кохаючи його всією душею, завше прагнучи його пестощів, зашарілася від радості, неначе була не жінкою, а цнотливим дівчам. «Що мені скажеш, Харито?» Сказав Петроній, простягаючи до неї руки. Вона ж, схиливши перед ним свою золоту голівку, відповіла. «Повелителю, прийшов Антимій з піваками і запитує, Чи бажаєш його сьогодні слухати?» «Нехай зачекає!» Заспіває нам за обідом на полону. Навколо ще згарища та попіл, а ми слухатимемо гімн Аполону. Присягаюся пафійськими гаями. Коли бачу тебе в цьому костькому одязі, мені здається, що Афродіта прикрилася клаптиком неба і стоїть передо мною. — О, повелителю, — мовила Євніка. — Іди до мене, Євніко, обійми мене міцно і дай мені уста твої. — Кохаєш мене? Не кохала б душа самого Зевса. Після цих слів припала густами до його вуст, тремтячи від щастя в його обіймах. Але за хвилину Петроній сказав: А якби нам довелося розлучитись? Евніка з жахом подивилася йому в вічі. Як це, повелителю? Не лякайся. Бачиш, хто знає, чи не доведеться мені вирушити в далеку подорож? Візьми мене з собою. Але Петроній, раптово змінивши розмову, запитав. «Скажи мені, чи на галявинах у саду ростуть асфаделі?» У саду кипариси і галявини пожовкли від пожежі, з мертів осипалося листя, і весь сад стоїть як мертвий. «Весь Рим стоїть як мертвий, а незабаром буде справжнім цвинтарем. Чи знаєш, що буде видано едикт проти християн?» І розпочнуться переслідування, під час яких загинуть тисячі людей. За що їх каратимуть, повелителю? Вони ж люди добрі і сумирні. Саме за те. Тож їдьмо до моря. Твої божественні очі не люблять дивитися на кров. Добре. Але тим часом хочу скупатись. Приходь до Елеотезію, змастити мені спину. Присягаюся поясом киприйди, ніколи ти ще не здавалася мені такою прекрасною. Накажу зробити тобі ванну у формі мушлі, і ти будеш у ній, як коштовна перлина. Приходь золотого волосся і пішов. А за годину вони обоє у вінках із троянд і затунуваними пристрастю очима прилягли біля столу, заставленого золотим посудом. Прислуговували їм вбрані амурами хлопчики, а вони, попиваючи вино зувитих плющем кубків, слухали на полону, виконуваний під звуки арф, співаками під орудою антемія. Чи їх могло обходити, що навколо віли стерчали зі згарищ комени будинків, і що пориви вітру розносили попіл спаленого риму? Почувалися щасливими – і думали тільки про свою любов, яка перетворювала їхнє життя на божественний сон. Тепер, ніж їм було доспівано, зайшов до зали раб доглядач Атрію. Володарю. звернувся він до Петронія голосом, у якому бронів неспокій. «Центуріон із загоном преторианців стоїть перед брамою і за наказом імператора хоче бачитися з тобою. Спів та звуки арв стихли. Неспокій передавався всім присутнім, бо імператор у стосунках із друзями зазвичай не вдавався до послуг преторіанців, і прибуття їх, як на ті часи, не обіцяло нічого доброго. Лише Петроній не виявив ані найменшого хвилювання, і як людина, що їй набридли часті запрошення, сказав Могли б дати мені спокійно доїсти мій обід Після чого звернувся до раба-доглядача і сказав Впусти Раб зник за ширмою За хвилину почулися важкі кроки І до зали зайшов знайомий Петронію сотник У повному озброєнні з залізним шоломом на голові Шляхетний пане, сказав, ось лист від імператора. Петроній простягнув ліниво свою білу руку, взяв табличку і, кинувши на неї погляд, віддав її в цілковитому спокої Евніці. Читатимете ввечері нову пісню троєки, мовив, і запрошуєте мене. Маю тільки наказ оддати листа, озвався сотник. Так, не буде відповіді. Але, може, сотнику відпочив би з нами та випив кратер вина? Дякую тобі, шляхетний пане. Кратер вина охоче вип'ю за твоє здоров'я, але відпочивати не зможу, позаяк на службі. А чому це ти листа приніс, а не прислали з рабом? Не знаю, пане. Може, тому що послано мене в цей бік в іншій справі? А, розумію, сказав Петроні. Це проти християн? «Саме так, пане. Чи давно почали облаву? Деякі загони на Затибря послана ще до полудня». Після цих слів сотник виплюпнув із чаші трохи вина на честь Марса, потім випив її і сказав, «Нехай боги пошлють тобі, пане, чого забажаєш». «Візьми собі цей кратер», – сказав Петроній після чого дав знак Антемію, щоб той завершив гімн Аполону. «Міннобородий починає гратися зі мною та з Веніцієм», – мовив собі, коли арфа озвалися знову. Я вгадав його намір. Хотів мене настрахати, присилаючи запрошення з Центуріоном. «Увечері випитуватиме сотника, як я його прийняв». «Хе, ні, ні, не втішився», – шкодлива, злослива і жорстока лялька. Знаю, що не вибачиш образи. Знаю, що загибелі не вникнути мені. Та якщо сподіваєшся, що буду благально заглядати тобі у вічі, що побачиш на моєму обличчі страх і покору, то помиляєшся. Повелителю, імператор пише, приходьте, коли маєте бажання, сказала Євніка. Ти підеш? «Я в чудовому настрої і можу слухати навіть його вірші», – відповів Петроній. «Тож піду, тим паче, що й піти не зможе». Після обіду та звичайної прогулянки віддався в руки рабинь-причісувальниць і рабинь, які вкладають сладкі тоги, і за годину, прекрасний як Бог, наказав нести себе на палатин. Час був пізній, вечір тихий, теплий, Місяць святив так яскраво, що раби Лампадарії, які йшли попереду нож, погасили смолскипи. По вулицях і серед руїн вешталися на підпитку ватаги людей у гірляндах із плюща та жимолості, із миртовими та лавровими галузками в руках, зламаними в саду імператора. Багато зерна та сподівання на великі ігри наповнювали веселістю серця римлян подеку де співано пісень, у яких прославлялася божественна ніч і любов, в інших місцях танцювали при світлі місяця. Неодноразово рабам доводилося кричати, щоб дали дорогу для нож шляхетного Петронія, і тоді натовп проступався з вигуками привітання на честь свого улюбленця. Він же весь час думав про Вініцію і дивувався, що немає від нього жодної вісточки. Петроній був епікурейцем та егоїстом, але спілкуючись то з Павлом і Старса, то з Веніцієм і чуючи щодня про християн, трохи змінився, хоча сам про те і не знав. Повіяв одних на нього якийсь вітер, що заніс у його душу незнані зерна. Поза власною особою почали його цікавити й інші люди. До Веніція, зрештою, завжди був прихильним, поза у дитинстві, любив дуже його матір, свою сестру. Тепер же, взявши участь у його справах, стежив за ним з таким захопленням, ніби дивився на якусь трагедію. Не втрачав надії, що Вініцій випередив претуріанців і втік із Лігією, або в найгіршому разі відбив її. Та хотів би мати певність, бо передбачав, що доведеться відповідати йому на різні запитання – до яких ліпше було б приготуватися. Звелівши рабам зупинитися перед будинком Тиберія, вийшов із нож, і за хвилину був у Атрії, вже наповненому августіанами. Вчорашні приятелі, хоча й дивувалися, що його запрошено, трималися осторонь від нього. Та він рухався серед них, гарний, вільний, невимушений, і такий впевнений в собі, мов би міг сам роздавати милості. Дехто, бачачи це, занепокоївся в душі, чи не завчасно було виявляти до нього байдужість. Імператор, одначе, робив вигляд, що його не помічає, і не відповів на його уклін, вдаючи заклопотаного розмовою. Натомість Тегелін підійшов і запитав. «Добрий вечір, арбітри елегантності». Чи й досі ще стверджуєш, що не християни спалили Рим?» А Петроній, здвигнувши плечима, поплескав його по спині немов якогось вільновідпущеника і відповів «Ти знаєш так добре, як я, що про це думати. Не смію рівнятися з твоєю мудрістю. І певною мірою ти маєш рацію». Бо інакше, коли імператор прочитає нам нову пісню з Троїки, мусив би замість кричати, як павич, висловити якусь слушну думку. Тегелін закусив губу. Не був він надто радий, що імператор вирішив виголосити сьогодні нову пісню. На цьому терені не міг змагатися він з Петронієм. І дійсно, протягом читання Нерон мимоволі за давньою звичкою кидав погляд на Петронія. Пильно стежачи, що на його обличчі написано. Той же слухав, зводячи догори брови, місцями схвально кивав, місцями зображував напружену увагу, ніби намагаючись упевнитися, чи добре почув. І після читання то хвалив, то говорив з осудом, вимагаючи або змінити, або відшліфувати деякі рядки. Сам Нерон відчував що іншим у завищених похвалах йдеться тільки про самих себе, і лише для Петронія поезія існує для самої поезії. Лише він знається на ній. А коли щось і похвалить, то можна бути певним, що ці рядки варті похвали. Потроху теж почав із ним розбалакувати, сперечатися, а коли врешті Петроній висловив сумнів щодо якогось виразу, сказав йому – «Побачиш в останній пісні, навіщо його вжив?» «Ах», – подумав Петроній, – «значить, дочекаюся й останньої пісні». Не один із присутніх, чуючи це, говорив собі, «О, лихо мені, Петроній, маючи попереду стільки часу, може знову війти в милість і скинути навіть тигеліна». І помалу вони знову почали присуватися до нього». Але кінцівка вечора виявилася менш вдалою. Коли Петроній прощався з імператором, той з злостивим виразом обличчя запитав раптом, примруживши очі, «А Вініцій чому не прийшов?» Коли Петроній був певен, що Вініцій з Лігією вже за брамами, відповів би, «М? «Одружився з твого дозволу і виїхав». Але бачачи дивний усміх Нерона, відповів, Твоє запрошення, Божественний, не застало його вдома. «Скажи йому, що радий буду його бачити», – відповів Нерон, «і передай йому від мене, щоб він не пропустив ігор, у яких виступають християни». Петронія занепокоїла ці слова, бо видалося йому, що вони стосуються лігії, сівши в ноші, Наказав нести додому ще швидше, ніж вранці. Одначе, це було справою нелегкою. Перед будинком Тиберія стояла густа, галаслива юрба п'яних. Вони не співали і не танцювали, але вигляд у них був збуджений. Здалеку долинали якісь крики. Петроній не зрозумів одразу, але вони гучнішали, їх ставало більше, аж поки злилися в одне велике волання – Християн до левів. Пишні ноші придворних посувалися серед боючого натовпу, із глибини спалених вулиць надбігали все нові гурти, які, зачувши клич, починали його повторювати. Із вуст вуста передавали, що облава триває з полудня, що схоплено вже багато пальів, і незабаром до новопрокладених і старих вулицях позавалених руїнами, в завулках, навколо палатину, по всіх пагорбах і садах, по всьому Риму, лунав усе несамовитіший крик «Християн до левів!» «Стаду!» – повторював із невагою Петроній народний гідний імператора. І подумав, що такий світ, побудований на насильстві, на такій жорстокості, що на неї навіть варвари не були здатні, на лиходійствах і шаленій розпусті не може все-таки встояти. Рим був володарем світу, але й виразкою світу. Тхнуло від нього трупним смородом, на прогниле життя падала тінь смерті. Не раз ішлося про це навіть серед агустіанів, але Петронію ніколи не ставала перед очима істина, що та овінчена колісниця на якій постаттю триумфатора стоїть Рим, тягнучи за собою стада уяровлених народів, котиться в безодню. Життя світловладного міста видалося йому якимось блазинським хороводом, якоюсь оргією, яка все-таки мусить скінчитись. Розумів тепер, що лише християни мають якісь нові основи життя. Та здавалося, що скоро від християн і сліду не залишиться. І що тоді? Блазинський хоровод вирушить далі під проводом Нерона. Якщо Нерон не стане, знайдеться інший, такий самий або ще гірший, бо при такому народові і таких патриціях немає ніяких підстав, аби знайшовся ліпший. Буде нова оргія і до того ж іще мерзотніша і потворніша. Оргія ж не може тривати вічно, і треба після неї йти спати, хоча б одутоми. Думаючи про це, Петроній сам відчув величезну втому. Чи варто жити, та ще жити без впевненості в завтрашньому дні, для того тільки, аби дивитися на цей світлоустрій. Гиній смерті не менш прекрасний, аніж гиній сну, адже має теж за плечима крила. Ноші зупинилися перед дверима будинку, який чутний бравник отчинив ту ж саму мить. «Шляхетний Вініцій вже повернувся?» запитав його Петроні. «Хвилину тому, володарю», відповів раб. «Значить, її не відбив», подумав Петроні. Скинувши того, вбіг до Атрію. Вініцій сидів, схиливши голову мало не до колін, обхопивши її руками, але на відлуння кроків підвів своє скам'яніле обличчя, на якому тільки очі світилися гарячково. «Запізнився?» – запитав Петроній. «Саме так. Її схопили ще до полудня». Запанувало мовчання. «Бачив її?» «Так». «Де вона?» «У мамартинській в'язниці». Петроній стригнувся. І запитливо подивився на Вініція. Той все зрозумів. «Ні!» – вигукнув Вініцій. «Її кинули не в Тулінаум, навіть не до середньої в'язниці. Я підкупив сторожу, аби поступили з її своєю кімнатою. Урс ліг на порозі і охороняє її». «Чому ж Урс не захистив її?» «Прислали 50 преторіанців. Зрештою, Лін йому заборонив». «А, Лін? А що Лін? Він помирає, тому його й не взяли. А що збираєшся робити ти? Врятувати або померти з нею разом? Я теж вірю в Христа!» Веніцій говорив так загрозливо, що в голосі його чулось щось пронизлого. Серце Петронія аж здригнулося від щирої жалості. «Я тебе розумію», – сказав він, – «але як ти хочеш її рятувати?» Я підкупив сторожу, щоб берегти її від знущань, а головне, щоб не перешкодили їй втекти. А коли це має статися? Вони сказали, що не можуть віддати її мені відразу, оскільки бояться відповідальності. Коли тюрми заповняться багатьма в'язнями і рахунок їм буде втрачено, тоді мені її віддадуть». Але це в крайньому випадку. Спершу ти спробуй врятувати її і мене. Ти ж друг імператора. Він сам її мені віддав. Іди до нього, рятуй мене. Петроній замість відповіді погукав раба і, наказавши йому принести два темні плащі та два мечі, звернувся до Вініція. «По дорозі тобі відповім», – сказав він. «Тим часом бери плащ». Бери зброю і ходімо до в'язниці. Там дай сторожі сто тисяч сестерців, Дай вдвічі, втричі, в п'ятеро більше, щоб тільки випустили лігію зараз. Інакше буде запізно. Ходімо, сказав Вініцій. І за хвилину обидва опинилися на вулиці. А тепер слухай мене, сказав Петроній. Не хотів гаяти часу. «Від сьогодні я в опалі. Моє власне життя висить на волосинці, тому нічого не можу добитися в імператора. Гірше того, маю певність, що вчинить всупереч моєму проханню. Коли б не це, хіба б я радив тобі тікати з лігією або відбивати її? Адже коли б ти зміг втекти, гнів імператора впав би на мене. Але нині він скоріше вдовольнив би твоє прохання» ніж моє. Не розраховуй одначе на це. Визволі її з в'язниці і тікай. Нічого більше тобі не залишається. Коли це не вдасться, тобі доведеться пробувати інші способи. Тим часом знай, що Лігію кинули до в'язниці не тільки за віру в Христа. Її тебе переслідує гнів Попеї. Пам'ятаєш ти образив Попею, відштовхнувши її? А вона знає, що відштовхнув ти її заради лігії, яку й так зненавиділа з першого погляду. Адже вона й раніше намагалася знищити її, приписуючи її чарам смерть свого дитяти. У тому, що сталося, є рука попеї. Чим ще поясниш, що Лігія виявилася першим м'язнем? Хто міг вказати будинок Ліна? Кажу тобі, шпигували за нею давно. Знаю, що тобі розриваю душу, віднімаю останню надію, але говорю так навмисно, щоб ти знав, якщо ти її не визволиш, перш ніж вони здогадаються про твої спроби, то загинете обоє». «Саме так. Розумію», – відповів глухові Ніцій. Вулиці через пізню годину були порожні – Одначе подальшу розмову перебила зустріч з п'яним гладіатором, який заточився на Петронія так, що перся рукою на його плече і, дихаючи в обличчя Перегаром, загорлав хрипким голосом. Християн до левів, мірмілоне, озвався спокійно Петроній, послухай доброї поради і йди своєю дорогою. Та п'яний вхопив його і другою рукою за друге плече. Кричи разом зі мною, інакше скручу тобі в'язи. Християн до левів. Але нервом Петронія було вже доволі цих криків. Відтоді, як вийшов із палатину, душили його вони, мов кошмар, і терзали йому вуха. Тож, коли побачив при цьому занесений над собою кулак, здоровили урвалося йому терпіння. Товаришу мій, – мовив, – от тебе смердить вином, і ти мені заважаєш!» І з цими словами вігнав його в груди, аж порутів, як короткий меч, яким озброївся, виходячи з дому. Потім, взявши під руку Вініція, ніби нічого й не сталося, – мовив далі. «Імператор сказав мені сьогодні, – Передай Вініцію від мене, щоб не пропустив ігор, у яких виступлять християни. Ти розумієш, що це значить? Вони хочуть із твого болю влаштувати собі забаву. Там все продумано. Можливо, через це не ув'язнено досі тебе і мене. Якщо ти її не зумієш зараз вирвати, тоді? Я не знаю. Може, акта заступиться за тебе, але чи доб'ється того... Твої землі сицилійські могли б також спокусити Тегеліна. Спробуй. «От йому все, що маю», – відповів Вініцій. От Карим до форуму було не дуже далеко. Дійшли швидко. Нічний морок уже розсіювався. І мури замку виразно виступали з сутінків. Раптом, коли повернули до Марметанської в'язниці, Петроній зупинився і сказав, «Преторіанці, запізно». Дійсно, в'язницю оточувала подвійна шеренга солдатів. Досвітня зоря сріблила їхні залізні шоломи і гостряки з Обличчя Вініція стало блідим, як мармур. «Ходімо», – сказав. За хвилину стояли перед шеренгою. Петроній, маючи неябияку пам'ять, знав не тільки командирів, але й майже всіх солдатів преторії. Зразу ж побачив знайомого командира, когорти і кивнув йому. «А що це?» – сказав він. «Наказано вам пильнувати в'язницю?» «Саме так, шляхетний Петронію, Префект побоюється, що будуть пробувати відбити паліїв». «Чи маєш наказ не пускати нікого?» – запитав Вініцій. Ні, пане, знайоми відвідують ув'язнених, і в такий спосіб ми виловимо більше християн. Так впусти мене, сказав Вінніцій, і, стиснувши долоню Петронія, сказав йому, побач акту, а я пройду довідаюсь, яку вона дала тобі відповідь. Приходь, відповів Петроній. В ту ж мить під землею та за товстими мурами почувся спів. Пісня, спершу глуха і пригнічена, ставала все гучнішою. Голоси чоловічі, жіночі і дитячі зливалися в єдиний злагоджений хор. Уся в'язниця в тиші світання зазвучала, мов арфа. Та в голосах не було ні скорботи, ні розпачу. Навпаки, бриніли в них радість і тріумф. Солдати здивовано переглянулися, на небі з'явилися перші золоті й рожеві проблиски ранкової зорі.